Розділ четвертий. Подорож у часі. Минулого четверга я розповів декому з вас про принципи, на яких побудований. Найповільніший у світі раллик плазував занадто швидко для мене. Поперемінне мерехтіння світла й мороку різало мені очі. У проміжок темряви я бачив місяць, фази якого ми хотіли переді мною, Бачив, як линучі за місяцем, спалахували і гаснули зорі, швидкість мого руху дедалі збільшувалася, і мехтіння дня та ночі нарешті перетворилося в безперервні сірі сутінки. Небо забарвилося тою чудовою глибокою блакиттю, як то буває, коли тільки починає сутеніти. Миготливе сонце стало вогненною смугою, блискучою аркою перекинутою у просторі. Місяць блідою мерехтливою стяжкою. Зірок я вже не бачив, лише подеколи блимали блакитні яскраві кружальця. Усе навкруги оповив туман. Я був усе ще на пагорку, де оце стоїть мій будинок, і схил височів з боку, сіру тьмяну. Я бачив, як дерева змінювали свої форми, наче клубки пари, то брунатного, то зеленого кольору, як вони росли, Більшали, і тремтячи зникали. Я бачив, як підіймалися розкішні величезні будівлі і танули одразу ж на чесновиддя. Поверхня землі змінювалася у мене на очах. Маленькі стрілки на циферблаті, що показували швидкість руху, крутилися дедалі швидше. Я помітив, що вогненна смуга, яка заміняла сонце, відхилялася то на північ, то на південь, від літнього сонцестояння до зимового. Значить, протягом хвилини я пролітав більше одного року. Землю то засипало снігом, то сніг зникав, і натомість з'являлася свіжа весняна зелень. Неприємне почуття, що його я зазнав, починаючи свою подорож, було вже не таке болісне. І нарешті змінилося якимось істерично веселим захопленням. Я помітив, що машину дивно похитує, але не міг пояснити собі, чому саме. Думки плуталися у мене в голові, і в нападі безумства я лину у майбутнє. Спершу я майже не пам'ятав про можливість зупинки, захоплений новими відчуттями. Далі у мене пробудилася цікне, і я не помітив нічого. Важко описати мої почуття. Коли градова завіса стала прозоріша, я побачив статую виразніше. Вона була величезна, бо срібляста тополя, що росла поруч, ледве сягала їй до плеча. Вирізблена з білого мармуру, статуя скидалася на крилатого сфінкса. Тільки крила його були не притиснені до тулуба, а розгорнені, так, наче він збирався знятися у повітря. П'єдестал здавався мені вилитим з бронзи, вкритої грубим шаром мідянки. Обличчя Сфінкса було повернуте до мене. Незрячі очі ніби стежили за мною, на устах грала ледве помітна усмішка. Він був побитий негодами і справляв прикре враження хворої істоти. Деякий час, не знаю, півхвилини чи півгодини, я стояв перед Сфінксом і розглядав його. Залежно від густоти граду Сфінкс, здавалося, то наближався, то віддалявся. Нарешті, на мить відвернувши від нього очі, я побачив, що градова завіса потоншала і небо проясніло, як буває перед появою сонця. Я знову глянув на білу фігуру Сфінкса і раптом зрозумів одчайдушну сміливість свого подорожування. Що постане переді мною, коли мрячна завіса остаточно розвіється? Які тільки зміни не могли статися з людьми за такий довгий час? А може вони вже втратили свою людяність і обернулися на жорстоку, звірячу всемогутню силу? У їхніх очах я можу набрати вигляду потворної дикої тварини, яку треба зараз же знищити, бо вона тимогидніша, що подобою схожа на них. Тепер я бачив уже й інші предмети. Якісь величезні будівлі з химерними поручнями та високими колонами. Порослі лісом схили пагорба, що насувалися на мене крізь поріділий туман. Мене охопив панічний жах. Я мерщі кинувся до своєї машини, і заходився лагодити її. Тим часом з-за грозових хмар пробилися промені сонця. Сірі випари розтанули й зникли. Над моєю головою в густоблакитному літньому небі розпливалися останні темні хмарини. Круг мене здіймалися у гору величезні будинки. Мокрі від дощу вони яскраво вилискували проти сонця а на виступах стін красувалися купки білих градин, які ще не розтанули. У цьому дивному світі я почував себе цілком безпорадним. Такого почуття, напевно, зазнає пташка, коли в повітрі над нею шугає шуліка. Мій страх зріс мало не до безумства. Зібравшися з духом, я сціпив зуби юпершись упершись руками і ногами, заходився піднімати машину. Нарешті мені пощастило перевернути її, при цьому, правда, боляче вдарившись під боріддям. Важко дихаючи, я поклав одну руку на сідельце, а другу на важіль, і так стояв коло машини, збираючись сісти на неї. Разом із Надією на відступ до мене повернулася й відвага, але надзвичайно тендітною. Рум'янець на його щоках нагадав мені красу сухотних про яку часто доводиться чути. Глянувши на нього, я відразу заспокоївся і зняв руки з машини.